që t'ju nderoj, ashtu që si shna keni nderoj ju me ardhjen e juaj në këtë promovim të këti libri që e kemi botuar. Më lejoni që t'ju shprejh mirë së ardhje dhe fillimisht hoxas ton i pari i jon i cili është mufti i muftinisë Gostivarit, hoxas shacir efendi i fetahu, ti përshandes hoxalarat qjer, ti përshandes përfacuesi të komunësë Gostivarit,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 مُطْعِينٌ مُقْنِعٌ رُؤُوسُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأُنْذِرَ أَنَّ يَوْمًا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا تَقَسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ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 قِطْرَانَ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَادِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَمِعَ بِهِ عَارِينَ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا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 Ashtë muftiu i Gostivarit Dhe une do të kisha lus muftiu në Gostivarit Ashtu si shna ka ndëruar me ardhjen e ti Që të nënderoj edhe me një përshëndetje të shkurt Jullu të mërdhënoni Adu billahim në shqeyton rrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdu lillahi rabbil alamin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 Andaj ju vazhdoni rrugën drejt ardhëmëris Duke analizuar Kur'anin famlat Duke gjetur zhidhje prej Kur'anit Për të gjitha provokimet dhe nevojat e kohës Që do t'ja afrojnë shekuit në të ardhmen Andaj Ebu Hanifeja sot bashk me imamë tjirë është një bazament i fuqishëm ku që ndrojmë të qiet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 Së si kujdesim të madhin Zot që salavat dhe selamet ona të jen mbi të dërguarin e fundit Muhamedit alayhi salatu wasalam bi familen, bi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Pas olërimit të Allahut azza xal, shfrytëzoj rancë të falënderoj të gjithë ata që u përkujdesën për katubën të, të sonte, për të shënuar me vërtetë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 Nuk është modesti artificiale Por për mundum të jem shumë i sinqert Për mundum të jem shumë transparent me të gjithjuve Me dë vërtit, jem shumë i varëfër Dhe nuk jam do kush që meritoj të flasë për këtë njëri Por në salane madruar, si kurse Ka thënë imam Shafiju, rahimehullah Uhibbu salihine, valestumin hum Jam i dua të miret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 një loj keq përdorime dhe ju edukate që ne përbal këture kolosve të kemi qase selektive të marim aspektet të saktuara e të braktisim aspektet të saktuara e kështu më radh nga se ajo që i ban këta njështë të mdhaj është tërsi e atyre ajo që i ban këta njështë kolos është jetan tërsi dhe në përgjësi e ju jo aspektet të saktuara pra ndaj imame Bu Hanifja Rahim e Hulla ju jo që ishte vitëm djetarë do të tëtë në aspekt në grumbullimit të dies dhe në zbërthimin e saj, mirë pon qovë se e mërë gjithë do aspekt të jetës e ti, kënjëri me të gjithë tha parametrat dhe të gjithë tha kriteret del njëri shëmbëllëtyr për njerëzimin. Kë në qëfar do aspekti që e studion e bohanifën, rahimehullah, jam munduar që ti qasem jetës e ti nga shumë aspekte, edhe nga fminia ti, edhe nga familja ti, edhe nga trektia ti, edhe nga...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 që Zotë Gjellewale ka bërë shëmbëltyr dhe model për njerëzimin, aje është Muhammedi s.a.w. Prandaj, me të drejt djetarat i stëm e kanë lavdruar me të madhe imam e buhanifë rahimullah, me të madhe ka thënë imam shafiu se njerëzit kanë nevoj shumë për te, njerëzit kanë nevoj shumë për te. Më tradit ka thon Imam Al-Ozai se nuk ka shkil në tokë njëri si kurse ai. Më vërtet ka thon Ibn Mubaraku rahimahullahu se nuk m'kan pa sy si kurse ai. Prandaj këta dijetar nuk janë mahnit vetëm me dijen e tij, por janë mahnit me moralin e tij, janë mahnit me devosbrinën e tij, janë mahnit me maturinë e tij, janë mahnit gjithashtu edhe me palakmin e tij për këtë botë dhe janë mahnit me të gjitha ato që një njerë i bën të madh.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 Do t'i afrojshim diri t'iku dhënjë së haku që kemi për këtë njëri Andaj një nëci kurse kja është e pamjaftushme Një qëndrim imi këtu përbaljush me kote ku fizuar t'i pamjaftushme Por shpesaj që disa vetëm ndryqime të shkurtra për të dëshmuar atë që e ce ka më herët Shpesaj që kjo njëri malë të bëhet nga ata shemboj të mdhaj që ne u amësojmë fmive tanë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 Sa ishte i përkushtuar në dëvëshmëri, sa ishte i dëvashëmë, sa kështë e ndikuar praktikisht në përmirësimin e sjeles e ti dhe avrimit e ti, feja Allahot Azojel. Vëndëruar, feja Allahot Azojel e Gjelalu hu nuk është legjë apo që studiohet dhe zbërthehet dhe përfundon me kachë. Feja Allahot Azojel dhe zëndëruar nuk është shkencë që zbulohet me te ndë një nështë.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 Të tjerët që lavdruan me mundësinë e të tjerëve, dhe të tjerët që në çufse emërohen, në çufse ngrihen, në çufse lavdrohen para që nuk e kanë punuar, nuk hezitojnë që të vazhdojnë motutje me konfirmimin e lavdatorëve. Ndërsa të tjerë, sikurse Imam Abu Hanifa rahimullah, nëse njerëzit kishin një përshtypje të mirë për ta, munduheshin që edhe atë aspekt ta bëjnë pjesë përbashkë të jetës së tyre. Një ditë Imami apo muezin i xhamisë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 Me të vërtet i vështirë, nuk është i letë nga se nënkuptan përshirën e të rjetë të sonë në pasimin e këti njëriju të madhë. Gjithashtot aja që blinë të theksodhën rruar se gruaja e bu Hanifës Rahimullah, kur fletë për këtë njëri, si kur që përmenda, kështu është një ofë në rrugë, kështu është një ofë në gjamië dhe kështu është një ofë në familje, fatë gruaja e ti prej kur e një, Nuk e mbaj menë se kishte vendosur Kukën si duhet në jastë të kunë ti Qoftë kalon të kuhë Në ledzim Në studim Në shkrim Apo kalon të në adhurim Kjo është përshtypje e grua se ti Kësu grua e ti, ti fletë për te Pra ndaj një për, Një përshirje E personaliteti imam e buhanifës rahimullah Në tërfen është e që ne vëna duhet Unë nga njëre them Dhe zënëruar Se Ajo që i ndudhë i pegamberi sallallahu al-sallem, kër i irdhë shpalja dhe kërë, pa dëshim, ishte i ngarkuar, ishte i shqetsuar nga gjibrili, nga pështypja, nga presjoni, dhe ertë këhadigje e gruaja e ti. I friksuar dhe tha, zem miluni, zem miluni. Tha mëmbulani, mëmbulani, e kësi kapluar e thët nga e që kështë, e kështë e pardë dhe, dhe gjuarë. Gruje e ti, thë qëfar ndodhi, thë pash një kryes të madhe, më shtërëngoj dhe më thë ikra, më thë aledza. Qëfar, thë Khadija Radiallana, thë o burim, nuk të hupti Allahu kur, nga se ti ke qenë burim mirë gjithmonë, ti ke qenë ai që i këndimu të varë, fërve, ke qenë këtu e, ke qenë këtu e, ke qenë këtu e, ke qenë këtu e, kësë më radhë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 Për shembul nga familiarët tanë, nga gratë tona, nga fmitë tanë, nga mishtë tonë të ofërë Të e bëndë një përshkim për neve, a thua valdo të, bënd të njiten, si e bëndë të njëtën Sikur e bëndë të khadigje e për Muhammedin s.a. dhe gruaje e buhanifës rahimullah për e buhanifën Dë është ta në shtëpijimit të tjerë, ju sikur ata që jemi edhe në gjami Dë është ta në shtëpijimit të tjerë, ju sikur ata që jemi ndë është ta në rrug Andaj?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 Qfar ndikimi ka një kafshat e haramit për pranimin e lutjeve Qfar kuptimi ka një kafshat e haramit për t'u afruar Allahot Azozjer Ishte shumë shumë i kujdetëshëm Në gjanjeve të më të dyraze që duat i përmendi Dhe që të bësë shëmbëntuir për neve në këtë ko që në ka kapluar harami nga gjitha anët Nga në këtë ko që imi të rezikuar nga kafshatat dhe nga kujdet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 Tha kërështë mi aftushën për mua Tha nuk është kërë qmimi kësaj teshë Në ngret e qmimin Dhe e tha 300 dirhem atëra Tha Ebu Hanife e Rahimullah Enda nuk është qmimi Në ngret e qmimin Qika nuk e keq përdor nevojn e dikuit Qika nuk, nuk është Si kurse thot poplen ka bulgji Të pranan gjkado që i vjen përdore Por thot në ngret e qmimin Diri sa e ja, grua tha 400 Dhe nuk e ngrej as një dirhem më lartë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 par është ta i cili jajep hakun nga se edin që ka tat të tatë të hatë pasuria një të dheje, edin që ka tat të tatë të keqë përdurët pasuria një jetimi, edin që ka tat të tatë të keqë përdurët i një randës e njëri u cili nuk din realisht se si shqitë dhe si bljetë në, në trekë. Gjithashtu, thotë me Kibnë Ibrahim, ka qenjë nga bashkoanikët dhe shoqruesit e Ebu Hanivës Rahimullah, thotë kam dejtë me kufjanët, Në ashtë kufës, ç'është banori sa e Abu Hanifa rahimullah. Sot kam qendruar me të gjithë ata, të gjithë indian. Sot po nuk kam parë njëri më të kujdesshëm për halal dhe më larg haram se Imam Abu Hanifa rahimullah. Sikur të njëri, andaj nuk ishte i njohur për dije, por ishte i njohur se nuk ka praktë haramin kur. Qëso dhe baba i tij ishte, qëso dhe nana i tij ishte, ishte edukuar në familje që të fustos në bark me ti vetëm atë që është Halal do të thotë që është e lejuar. Ndërsa, sa i përket bujarisë së tij, sa i përket mirësisë së tij, këy është një det pabrigje. Të flasësh për bujarinë e Buhariut rahimullahu, sa ishte bujar, sa ishte zemërgjer, sa ishte dorëshlir, sa ishte bamirës, të flasësh për këtë aspekt para të tepruar po them, por meriton të shkruan volumin këtyre.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 të kuptuar drejt se si nënkuptohet drejt fjala Allahu le wala wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ju e keni shëmbëtyrën më të mirë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam and dishten sunnat po and dishten namaz and dishten aljrim and dishten shum gjera por and dishten aspekti i tiratijës qase ky është ai që kështu kishte kuptuar drejt se çfarë nuk kupton të pasuat Muhammedin sallallahu alaihi wasallam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 Njerëzit këq shtet në shtetë në asoj kua Të jetë një gjukatë supram Që asë kusht nuk do të kështë e mundësi Të i konteston të vendime dhe gjukimet e ti Dhe në një shtetë tërësisht legjitim Islam ku gjukuj me shëriat I afroj pozita Në vitëm të këta njerëzit kuptojmë Se, subhanallah Dikush dëmë i ashitë malin malir A i eshtrejtan Të këta njerëzit në ashojmë Se kush dë qeshe Pak çoste dhe më për të përshtita mëra. Tek ta njeri shohim se dikush i ka pozitën, e ai për të refuzuar pozitën shkon në burg. Sot njerëzit shkojnë në burg për shkak se keç përdorin pozitën. Sot njerëz shkojnë në burg për shkak se garojm për pozitën. Sot njerëzit mund shkojnë në burg për shkak se kanë bërë padrejsi përmes pozitës.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 errani mame buhanif urahimullah po burgos dhe në fund fundit ju friksuan edhe kur ishte i burgosur nga se nga një shtëmdhaj njerzit e padrejt nuk janë të sigurt për vetë se kur ata janë varr por mendoj se duke i varrosur ata varrosin edhe blltyrat varrosin ideologjin varrosin mendimet dhe kuptimet dhe konceptet absolutisht U vërras imam Ebu Hanifa Rahimullah duke qenë i helmuar, u helmuar dhe vdëqë si kurse shëhid. Andaj Ebu Hanifa Rahimullah krasisht e djetari madh e arritje dhe nivelin dhe drejtë në shëhidit, nga se vdëqë në burg i helmuar dhe i vrar nga një i padrejt i asaj kohë. Kështu të përfunde jetë, imam, Ebu Hanifeh Resulullah, por thash përfundoi së rrahuri zemra e tij dhe përfundoi së marri frym Imam Ebu Hanifeh Rahimullah, por nuk përfunduan dhe nuk do të përfundojnë kur tubimet e muslimanëve dhe vëndet e tyre së fuli për këtë kolas do për këtë njerë të madh. Vazhduan muslimanët ta ndjekin këtë njerë. Vazhduan muslimanat që të marrin së mbështyrë dhe dije edhe muslim nga ky njerë i madh. Nga jashtë do të, të veçej për fond. Që naruar është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 ta ngrejmë zërin për balë njëri tjetërit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 pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shpërfondjen me kaq shpojdo fundu sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallama تسليمًا كثيرًا. Vazdojm ta nderuar edhe dëshirojm se ta ftojm këtu një person i cili e dha idejan për të përkthyer këtë libër. E dha motivin për të përkthyer këtë libër. Ishte person i cili e mbikëqyrte përkthimin e librit, Ali Shabani. E ftojm çet ne promovoj këtë libër.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 Dërgojmë salavate dhe për shëndetje tonët e për zemërta, krijesët e si më të dashër të Allahut, vullës e pengamberis, të cilin Allahu Azeve Gjelle dërgojmë më shirë për botrat, Muhammedin të Birin e Abdullahut, për familje të ti të pastor, për shokët e ti besnik sahabët, dhe për gjitha ta besimtar që vjojnë në rrugën e këti pengamberi. Shqyzoj rastin nga kjo faltore që të përshëndes figurat e shquara e në veçanti muftin e respektuar e fendi Shashir Fetahon që na izbukuroj këtë të bim po ashtu përshëndes të gjithë njerës të autoritativ që gjinde në mesin ta nësat po ashtu edhe ju përshëndes të gjithë juve që keni marë pjesë në këtë tubim në përrojimin e këti libri madhështor Shqyze rastin të përshëndes shëqatën Gura Ba me drejtorin e kësaj shëqate e, Vlaun Tron Ahmed Jasharin po ashtu edhe të gjith stafin e kësaj shëqate po ashtu edhe Vlaun nga kësë shëqate që unë pata lidhje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 sam kujtohet namazit e yatisis. Eshte se profesori i nderuar Ahmed Jashari mban te nje libër në sjetë. Edhe ai ishte libri pikrisht kjo punë në gjuhën bashnjak. Und më përpara, pse mira me përkthimin e librave, me recenzimin e tyre me krahasimin me originalet në gjuhën arabe, që zakonisht përkthehen nga gjuhë arabe. Vetëm se në shtëpi kisha vënur raft libra të cilat do t'i përkthej. Kur vetëm e vërrej atë libër në gjungun bashniakë e mba në sqetull, profesori Ahmed Jashari. Edhe diskutuam rreth këtyre librave se ishin ideat tona të bashkuara për ta bërë këtë libër në gjuhën tonë, gjuhën shqipe. Edhe më her, një herë ju përveshën punës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 far imam nakide para se të jetë në fik. Që këtë njerëj Allah subhanahu taala e ka zgjedh dhe i ka dhënë dhuntin që nuk ja dhënë secilit. Që libri original lekan e dhunë arabe nga dietari bashkohor Muhammed Ibn Abdul Rahman El Khumais nga Riyadh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 dhe ta rësonsoj një konsist atë rësonzim tavoj duke krahasuar me originalit. Kështu që përgjësin më të madhe kam marrë un ndëjëma me kët libr. Edhe pse librat pas Kur'anit as një libër nuk ka mundësi të bëhet Kur'an i pagabushëm, mund të ka do një gabim gabim të mundshëm, siç i ka ndodhur edhe imamit Imam Shafiut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 Nga mund të njohim në për reshtat që shkruhen në lidhe me këta Odezër, më besoni se ka pas raste Kur visham do reshta, turpërohesha E ndisha vetën se jam pranti Edhe turpërohesha edhe strukesha Kur visham do reshta Edhe të dim se ndushta dë njëherë Nuk e kemi ditë se qëfar djetari kemi pasne Kjo më metë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 Po transmitoj fjallën e ti Edhe me dëvërtet Kam përshtipje se edhe Se cili që do të lezon këtë liber Do të andin vetën se gjindet pran E buhanifës Edhe do të andin vetën do njëher Si frikë respekt Si turpë që ka para ti Sikur që e ndem Para njërzve më të vjetër Që janë djetar Në këtë liber Tregohet Besimi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 Po ashtu, të dini se kush ka qenë E buanifja në lidhje me Me atase si duhet me qenë Ne në besimin tonë Në akiden tonë Ndaj sahabëve Se so, u paracitën fraksione Që i shanin sahabët Shokte pengamberit Sallallahu sallam Që i shanin në natë e besimtarve Ishte kje e buanifja që qëndroji Si një kodre palevishme Kundre këtyre Për që a dëmantu se nuk është ashtu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 qasë që nuk është absolute, edhe më të vërtet nuk është absolute. Në ndonjëherë edhe i imani, ndonjëherë i imam e Bolivia ka thënë se ndonjëherë arrit të të, të quhet i iman edhe pa edhe pa veprat. Mirë, por këto janë përjashtime. Mirë, por këto janë përjashtime. Sigurisht që mund ta ilustrojmë këtë me një shembull se kur edim, se në namaz, shtyllat e namazit janë tek biri fillestar. Pastaj i çëndrimën kam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 Të ndëruar lezër me të vërtet, sikur që i thanë edhe para folësit, para me e që dullën, se me folë për ima me buanifën nuk del një natë, se aji me të vërtet ka dhe një kontribut të madhë, kontribut të gjërë, dhe vërtetsin e kësaj dhe shpërblimin të vërtet do të amërë vetëm prej Allahut Subhanahu Ta'ala. Pra na e lusim Allahut Azevedjelën, që ta shpërblei këtë njerëz të madh me shpërbime të më të mira në xhenetul Firdaus. Po a dëna inshallah ku të na ringjall Allahu subhanahu wa taala në ditën e kiametit të na ringjallnë në shoqërinë e pejgamberve dhe roperve të mirë. Dhe të na ringjallë pran çirë dietarve dhe imamëve të shquar po ashtu një preçyrë edhe imam Ebu Hanife. Allah i shpërblet të gjithëve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 Të njerëzit e mirë, i shalës e bashku të gjithë në gjënetë Në fundë, dua të të tjetërë kju të, të, të, të, të, të, të regojë edhe një hadith Ka thonë pe gamberi sallallahu aleyhi vësallem Allahu azzeve gjellë ka kryuar melek të posachëm të veçantë Të cilat karkojnë me gjlisen, bledhje, të bime në këtë dunja, në këtë botë Ku mblidhe njerëzit që të përmendin emri në Allahu azzeve gjellë Që të mësojnë dinin e Allahu të barek e vete alea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 Domethënë mesazhi juaj nuk është thjesht ndalja e një libri, vetëm kaq, por Ashtu. është mesazhi më i madh i unitetit të muslimanëve, sidomos trevave shqiptare. Ashtu pra, kjo është kjo është mesazhi, do të thotë kjo është në background, do të thotë dhe libri, mirë po në background është mesazhi shumë më i madh për bashkimin e trevave ëh Çifols. Allah ynderof. Faleminderit shumë, Allah ju shpërbleft. Faleminderit. Nga Mitrovica ngostivar në këtë të ftohtë. Pse keni ardhur? Oh, vaje më dashur, po flitet për një dietar. Sikur Ebu Hanife, e most jesh pjese ase i tubimit, a je musliman, a ki ndjenja, edhe shkur të që pëthash, po nisem edhe erdhëm, ilhamdulillah, edhe mërim bashkë për fillim këti tubimit, edhe ke fantazje ishë ish ndo momentet ku edhe duke ledzu shumë për sa dëtësove, kogja dhe sene për Ebu Hanife. I e privilegjua e që në dhe sa të? Shumë, shumë, shumë. Falenderoj. Allahu yush mbroj.